Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi, Dumnezeul lui Israel. Sfântul și Marele Erarh Vasile, fras creștin, s-a născut dintr-o familie sfântă, din părinți cu viață sfântă, în cetatea cesariei Capadochiei din Grecia. Părinții Săi, Vasile și Emilia, au dat o creștere așa de aleasă celor zece copii ai lor, încât patru dintre ei au devenit sfinți mari, care mișlocesc pentru noi în cer. Biserica noastră ortodoxă pomenește șapte sfinți care s-au ridicat din această familie și anume, Sfânta Macrina, bunica mare lui Vasilie, părinții săi Sfinții Vasile și Emilia, Sfânta Macrina, sora cea mai mare a lui Sfântul Vasile și cei trei frați mari episcopi, Vasile, Grigore, Denisa și Petru al Sevastii. Dintre toți, Sfântul Vasile, pădoaba familiei și perla cea scumpă a creștinătății, s-a deosebit de ceilalți copii, întrecându-i cu sfințenii vieții cu adâncul înțelepciunii și cu bogata revărsare a darului. A prins de dorul de a cunoaște mai bine pe Dumnezeu și râvna înțelepciunii celei mai înalte a vremii, care era filosofia, Vasile a fost trimis de tânăr mai întâi în cesarea, apoi în Constantinopol și de aici la Atena, cetatea înțelepciunii elinești de atunci. Este deprisos să mai amintim ce fel de viață ducea aici marele Vasile, împreună cu prea iubitul său, prieten Grigore, teologul, la câtă curăție a ajunsese și cu câtă înțelepciune era dăruit, încât întrecuse cu mult pe dascăli săi. Deci străbătând toată știința omenească, și înțelegând că cea mai înaltă filosofie este gândul morții, a fost îndemnat de Duhul Sfânt să lase Atena și să se ducă spre locurile sfinte ca să se închine la mormântul Domnului. A primit botezul în apele Iordanului, împreună cu euvul Dascălu Său, apoi vizitând toate mănăstirile și locurile puznicești din Palestina și Egipt, s-a în patria sa. De aici, nu după multă vreme, s-a întors în părțile pontului, unde, întemeind o mănăstire de călugări, a petrecut acolo în cele mai aspre nevoințe timp de patru ani. Acolo s-a adâncit în meditarea Sfintelor Scripturi. Acolo a deprins toate regulile aspre ale vieții puznicești, Acolo a gustat din dulceața rugăciunii a privegherilor a liniștei. În anul 362, Sfântul Vasile s-a întors din nou în cesarea, unde îndată a fost silis să primească preoția de către Eusebiu, episcopul cetății. Dar ivindu-se oarecare zavistie, Marele Ascet Vasile s-a întors din nou la iubita sa liniște, de la mănăstire, petrecând acolo încă trei ani. Din anul 366 până la 370, Sfântul Vasile a fost ca preot predicator în Marea biserică a iar în anul 370, murind bătrânul Eusebiu, a fost ales de tot poporul ca episcop și mitropolit al vestitei cetăți. De acum Sfântul Vasile intră în istoria creștinismului. De acum marele ierarh se jerfește pentru Biserica lui Hristos, pentru apărarea dreptei credințe. De acum bunul păstor adună oile cele risipite, le învață ziua și noaptea calea mântuirii și le apără de lupicei vicleni ai ereticilor. Dar nu numai atât. Și el a căutat să-și facă prieteni, rude și frați, pe toți săracii, pe toți oropsiții soartei, pe cei leproși, pe suferinți, pe orfan, pe bătrâni, pe văduve și pe fecioare. Și nu numai cu singure cuvintele sale s-a pus în slujba suferințelor omenești, nu numai cu averile lui proprii pe care le-a împărțit tuturor, și cu însuși mâinile sale s-a pornit pentru Dumnezeu să slujească bolnavilor, flămânzilor, leproșilor. Ce limbă va putea descrie cu deamănuntul ce a făcut Marele Vasile pentru alinarea suferințelor omenești? Încesarea Capadociei, spital a făcut pentru bolnavi, case de locuit pentru cei leproși, case pentru bătrâni și orfani pentru văduve și fecioare, o nouă cetate unică în felul său, cunoscută până astăzi sub numele de Vasiliade. Dar nu numai pentru trupuri, ci și pentru sufletele oilor sale se îngrijea bunul păstor. Că peste tot întărea și înfrumuseța sfintele biserici, le apăra de eretici, le împodobea cu aleși și sfinți, iar în inimile credincioșilor, atât prin predici, cât și prin epistole de învățătură, arăta iubirea de săraci. Și nici locurile pustine nu au fost trecute cu vederea de Sfântul Vasile. Căci peste tot unde se găsea loc singuratic și frumos, înălța alese mănăstiri de călugări și fecioare, le rânduia reguli speciale, vreme de rugăciune, de ascultare, de tăcere, de meditare la Sfintele Scripturi. Și unde nu era Sfântul Vasil? Ori în biserică slujind Domnul, ori rostind cuvinte de învățătură, ori apărând dogmele credinții, ori boteza pe cei chemați, ori scotea duhurile necurate din oameni, ori îi vindeca de boli, cu singurile rugăciunile Lui. De multe ori se ducea la casele oaspeților celor suferinți și fie că împărțea cu mâinile sale hrană celor flămând, fie că spăla ranele leproșilor, fie că slujea celor neputincioși, pe toți îi învăța, pe toți îi asculta, tuturor le slujea, nimeni nu se întorcea de la el fără folos, și ne-a ajutat, pe văduvele îndemna la răbdare, pe fecioare la curăție, pe călugări la puznicie și neîncetată rugăciune, pe zgârciții silea la milostenie, pe cei și trăgea spre spovedanie și pocăință, pe ereticii îndemna la buna credință. pentru un dragostea și înțelepciunea lui, de toți era iubit. De toți era cinstit, dar și tuturor era de temut. Că și arienii și eparhul cetății și împăratul se rușina de viața și sfințenia Sfântului Vasile. Păcătoșii îl căutau, săracii îl întrebau, bolnavii după doctor umblau, călugării de dascălul lor vorbeau, preoții cu bucurie îl așteptau, Retorii de a vorbelor lui se zmereau, filosofii pentru adânca lui înțelepciune la toți vorbeau. Iar eparhii, voievozii, de curajul și sfințenia lui se rușinau. Arienii de teamă cuvintelor lui îl ocoleau, împărații deși îl urau, dar pentru viața lui îngerească cu nimic nu sporeau. Ba și diavolii răniți de rugăciunile lui cele de foc, din Cesarea se tânguiau, fugeau pentru că unul a fost Sfântul Vasile cel Mare. Dar despre viața lui, cea mai presus de fire, va putea vorbi? Cine va putea spune despre nevoința lui, postirea cea nemăsurată, rugăciunile cele de toată noaptea, lacrimile sale cele neoprite că cine se ostenea mai mult ca dânsul, cine ura mai mult ca el păcatele oamenilor și cine iubea mai mult pe oameni, cine era gata oricând de moarte, cine era mai sărac în cesarea, dar cine mai bogat în Dumnezeu, cine mânca mai puțin ca toți, cine se ruga mai mult, cine purta hainele cele mai sărăcăcioase pe trupul său, dar cine acoperea cu mila și cu dragostea pe toți săracii? Nimeni altul decât marele ierarh Vasile. Pentru că unul a fost Sfântul Vasile cel mare. Cine a făcut iarăși minuni mari în cezarea și peste tot? Cine a deschis cu singură rugăciunea lui biserica cea din Niceea, Cine a întors la buna credință atâția eretici? Și cine a vindecat prin minune bolnavi, cine a vorbit mai blând ca cei smeriți? Cine a prorocit moartea grozavă a lui Iulian Apostatul, care se lupta cu Dumnezeu și zicea că îl va coborâ din cer pe pământ? Cine a vorbit fără frică împotriva lui Valens, Pentru că unul a fost Sfântul Vasile cel Mare, de aceea a vorbit el că era ales. Să lăudăm dar astăzi și noi, fraților, pe arhereul lui Cristos, cel cu inima de văpaie de foc, pe dascălul ortodoxiei cel neîntrecut, pe apărătorul Sfintei Trăim, cel nebiruit, pe păstorul cel prea iscusit, pe vulturul teologiei cel de sus, urătorul. Oricât am vrea să lăudăm viața și minunile Sfântului Vasile, cu alese cântări și cu cuvinte de laudă, tot nu vom putea pe deplin să-L cinstim după cuvință. Deci bine este a lăuda pe Sfinți, dar mai bine este ca privind la sfârșitul vieții lor să le urmăm credința. Sfântul Vasile cel Mare am podobit mult obiceiurile creștinești, el care a făcut printre altele multe, a făcut și moliftele de certare a demonilor de blestem și de alungarea lor de la zidirea lui Dumnezeu, pe care le citesc preoții în ziua numelui său, adică la anul nou, precum și la cererile credincioșilor. Viața lui sfințită și rugăciunile lui cele înfocate către Dumnezeu, faptele lui cele mărețe, și minunile lui, din ele, din fapte și din minuni, îl putem mai bine cunoaște pe Sfântul Vasile, ce mare dar a avut de la Dumnezeu și cât a fost de plăcut înaintea lui. Numai din minunile lui îl putem cunoaște mai mult. Să ascultăm două din minunile Sfântului Vasile. Odată nelegiuitul împărat valent din cetatea Niceea s-a apropiat de dânsul împreună cu ereticii arieni, cerând să izgonească din sobornicească biserică, din cetatea aceea, pe poporul drept credincios. Iar biserica s-o dea adunărilor celei ari arienești. Și-a făcut așa împăratul cel rău însuți fiind el eretic, adică arian, căci a luat cu sila biserica creștinilor ortodoxi și a dat-o arienilor, după aceea s-a dus la Constantinopol împărat. Drept aceea, fiind în mare mâhnire toată mulțimea de drept credincioșilor, a sosit acolo marele erar vasile, părtinitorul și apărătorul cel de obște al bisericilor. La el a venit toată mulțimea drept credincioșilor cu plângere și i-a spus nedreptatea ce li s-a făcut de împărat. Iar Sfântul, mângâindu-i cu cuvintele sale bune și dulci, îndată s-a dus la împărat în Constantinopol și stâng înaintea lui a zis: Cinstea împăratului iubește judecata și înțelepciunea zice: Dreptatea împăratului într-o judecată este. Deci, pentru ce, om părate ai făcut judecată nedreaptă, izgonind pe credincioși din sfânta biserică și dând-o pe ea necredincioșilor? Împăratul i-a zis, iarăși vii cu mustrare la mine, Vasile, nu mi se cuvine să fiu mustrat de tine. Vasile răspunse, se cuvine mie a muri mai bine pentru dreptate. Acolo sta de față mai marele bucătarilor împăratului cu numele Demostene. Acela vrând să ajute arienilor a vorbi ceva ocărând pe Sfântul. Iar Sfântul a zis, vedem și pe necuratul Demostene. Iar acela rușinându se iarăși a grăit ceva împotriva Sfântului. Apoi Sfântul a zis, lucrul tău este ca să te ocupi de bucătărie, nu de dogmele bisericii, că tu nu știi, și să le tulburi. Atunci a tăcut de rușina, iar împăratul, de pe de o parte mâniindu-se și pe de alta parte rușinându-se, a zis către Sfântul Vasile, Mergi tu singur între ei și să faci tu singur judecată și să nu te afli ajutând pe poporul credinții tale. Iar Sfântul i-a răspuns, le voi judeca cu nedreptate să mă trimiți și pe mine la chinuri și pe cei de o credință cu mine să izgonești, iar biserica s-o dai arienilor tăi. Apoi Sfântul Unde l-a împărat scrisoare s-a dus în Nicaea și chemând pe arieni, pe eretici, le-a zis Iată, împăratul mi-a dat putere ca să fac judecată între voi și între credincioși pentru biserica care cu sila i-ați luat-o. Iar arienei au răspuns, deci judecă după judecata împăratului. Iar Sfântul le-a zis, să mergeți voi arienii și voi credincioșii să închideți biserica și încuind-o s-o pecetruiți cu pecetii Voi cu pecețiile voastre și ei cu ale lor. Apoi să puneți de părțile străji, ostași staștari, și mergând mai înainte arienii, să vă rugați trei zile voi și trei nopți și după aceea să vă apropiați de biserică. Și dacă rugăciunile voastre vor avea putere să deschidă ușile bisericii care e încuiate, a voastră să fie biserica. Iar de nu, ne vom ruga și noi o noapte și vom merge spre biserică cântând și dacă se va deschide nouă, apoi să o avem noi pe ea în veci. Iar de nu se va deschide nici nouă, nici vouă, apoi să fie toată voastră biserică. Iată ce drept a judecat Sfântul Vastru. Și a fost plăcut cuvântul acesta înaintea ereticilor. Iar credincioșii se mâhneau asupra Sfântului zicând că nu după dreptate, ci de frica împăratului a făcut această judecată Sfântul vasile și făcându-se înțelegere din amândouă părțile, a fost străjuită cu tot din adinsul Sfânta Biserică și peceptluită și întărită cu ostași. Rugându-se arienii trei zile și trei nopți, ereticii, și apropiindu-se de biserică, nu s-a făcut niciun semn. Și s-au rugat și ei de dimineață până la al șaselea ceas, adică după 12 la noi, stânci și strigând, Doamne, miluiește-ne! Dar nu li s-a deschis ușile bisericii și s-au dus plin de rușine toți arienii. Atunci marele Vasile, adunând pe toți drept credincioșii, cu femeile, cu copii, au ieșit din cetate la biserica Sfântului Mucenic de Omid, acolo făcând priveghere toată noaptea. A mers apoi dimineață la biserica aceea ce a cu toții cântând, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Apoi, stând înaintea ușilor bisericii, Sfântul Vasile a zis către popor, Ridicați mâinile voastre spre înălțimea cerului și strigați cu putere, Doamne, miluiește-ne! Și făcând acestea Sfântul, a porunci să fie tăcere și apropiindu-se de ușă, a însemnat-o Sfântul Vasile cu semnul Sfintei Cruci de trei ori și a zis Bine este cuvântat Dumnezeul credincioșilor, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Și poporul a răspuns, Amin. Îndată s-a făcut cu tremur și a început a se sfărâma voarele, căzând în tăriturile, dezlegându-se pe pecețiile, iar ușile deschizându-se de un vânt și o furtună mare, lovindu-le ușile de zid. Iar Dumnezeescul, ierarh Vasile, a început a cânta, Ridicați, boieri, porțile voastre, ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slave. Vasile, intrând în biserică, cu toată mulțimea credincioșilor și săvârșind Sfânta Dumnezească slujbă, a slobozit pe popor cu veselie, iar mulțimea mare de arieni, de eretici, văzând-o astfel de mare minune, s-au lepădat toți de credința lor ce are și au trecut alături de Sfântul Vasile și de toți ceilalți credincioși. Înștiințându-se împăratul de dreapta judecată a Sfântului Vasile și de acea minune prea slăvită, s-a mirat foarte mult și de făima răciunea credinței pe ereticeștea arienilor. Însă, până la urmă, orbindu-se de răutate, nu s-a întors la dreapta credință, ca după aceea să piară ticălosul, pentru că el fiind biruit în război în părțile traciei, a fugit și s-a ascuns într-o șură de paie împăratul. Iar prigonitorii lui, înconjurând acea șură de paie, i-a dat foc și acolo a ars împăratul necredincios ca să și spășească păcatele lui, mistuindu-se de foc. Altă minune a Sfântului Vasile, un evreu, anume Iosif, locuia în cezarea și era doctor atât de iscusit, încât cunoștea pe omul care era să moară, cu patru sau cinci zile mai înainte. Iar purtătorul de Dumnezeu, Părintele nostru, Vasile, mai înainte văzând cu Duhul întoarcerea lui spre Hristos, ce avea să fie, îl iubea foarte mult pe acest evreu și adesea ori îl invita la dânsul și îl povățuia să se lase de legea lui evreiască și să primească și el Sfântul botez. Iar Iosif se ferea de Sfântul și zicea, în credința în care m-am născut, în aceea vreau să mor. Iar Sfântul i-a zis, crede-mă pe mine că nici eu, nici tu nu vei muri până ce nu te vei naște din apă și din duh, până când nu te vei boteza. Căci fără de acest dar, nu ți este cu putință să intre în împărăția lui Dumnezeu? Au doar părinții tăi, nu s-au botezat în nor și în mare? Ei au băut din piatra care era înainte închipuirea lui Hristos, piatra duhovnicească care s-a născut din fecioară pentru mântuirea noastră și pe care părinții tăi l-au răstignit. Dar fiind îngropat Hristos a treia zi a înviat, Apoi, suindu-se la cerul așezut de-a dreapta Tatălui și de acolo va veni să judece vii și morții. Sfântul spunea multe și folositoare cuvinte acestui evreu, dar el rămânea tot în necredința sa. Iar când a sosit ziua, vremea ducerii Sfântului, dormirii plecării lui la Dumnezeu, s-a îmbolnăvit Sfântul Vasile, și a chemat pe evreul acesta care era doctor, trebuindu-i ajutor doctoricesc, de la dânsul și a zis Ce părere ai despre mine, Iosif? El, pipăind vinele Sfântului, a zis către paznici să se pregătească cu toate de îngropare că Sfântul Vasile va muri curând, imediat va muri. Iar Sfântul Vasile i-a zis nu știi ce grăiești, evreu răspunse, să mă cresc tăpâne, că azi până ce nu va apune încă soarele ai să mori. Sfântul Vasile a zis, de voi rămâne până dimineață în ceasul al șaselea, atunci ce ai să zici tu, Iosif? Iosif răspunse, să mor eu mai bine. Sfântul i-a zis, cu adevărat să mori păcatului, ca să vieți dintr-un domn. Evreul zise, știu ce grăiești, stăpâne, iată, mă jur ție, că de vei fi viu până mâine, atunci voi face voia ta și mă voi boteza. Deci Sfântul Vasile s-a rugat lui Dumnezeu să-i prelungească viața până a doua zi, pentru mântuirea evreului. Și a dobândit această cerere de la Dumnezeu Sfântul Vasile. A doua zi a trimis să-l cheme pe Iosif și Iosif nu credea pe sluga sa care îl chema că Sfântul Vasile ar mai fi încă viu. Însă s-a dus vrând să-l vadă mort, dar văzându-l că este viu, a căzut la picioarele Sfântului cu inimă curată și a zis, Mare este Dumnezeul creștinilor și nu este al Dumnezeu afară de El. Deci mă lepă de evreiasca mea și urâta mea, lege de Dumnezeul meu și mă apropii de adevărata credință creștinească. Poruncește, Sfinte Părinte, să mi se dea Sfântul botez mie și la toată casa mea. Sfântul Vasile i-a răspuns, te voi boteza Însuși eu singur cu mâinile mele. Aprofiindu-se, evreul a pipăit mâna cea dreaptă a Sfântului Vasile și a zis, O, neputincioase sunt puterile tale, stăpâne, și fiile a slăbit desăvârșit. Drept aceea nu mă vei putea boteza singur. Sfântul Vasile răspunse, Avem pe ziditorul care ne întărește. Și sculându-se, a intrat în biserică și a botezat înaintea tuturor pe evreu și toată casa lui, numindu-l Ioan. Și l-a împărtășit cu Dumnezeieștele taine, slujind Sfântul Vasile în aceea zi și învățând multe pe cel nou botezat despre viața veșnică și dându-le cuvânt de învățătură către toate cuvântătoarele sale oi care se adunase acolo. Apoi a viețuit, a mai trăit Sfântul Vasile până seara pe la apusul soarelui și după aceea a dat tuturor sărutarea și iertăciunea cea după urmă. A înălțat mulțumirea lui Dumnezeu pentru toate negrăitele lui daruri și a început să se roage și rugându-se fiind cu rugăciune în gură, Așa și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, în ochii tuturor. Deci s-a dus Arhereul și marele cuvântător în viața de veci, în ziua din tâia lunii ianuarie, în al 15-lea și cel mai de pe urma an al lui Valen și în al 4-lea an al împărății lui Grațian, care a împărăsit după valent tatăl său. Marele Erar Vasile a păstorit Biserica lui Dumnezeu opt ani și șase luni și 16 zile. Deci a viețuit toți anii lui de la nașterea sa, 45. și Puțini, dar el s-a topit ca o lumânare de ceară curată pentru sufletele creștinilor. El a trăit numai pentru Dumnezeu, așa cum se topește și alții. Cum am vorbit aseară, s-a topit Alexandru Macedon pentru deavolul, pentru plăceri, pentru lume, pentru păcate. El și-a topit trupul pentru Dumnezeu, pentru credincioși. Evreul cel din nou botezat, văzând pe Sfântul Vasile că s-a mutat din viața aceasta, a căzut cu fața la pământ și cu lacră, mi a zis: "Cu adevărat, vorbitorule al lui Dumnezeu Vasile, nici acum n-ai murit. Dacă n-ai fi voit tu să mori, n-ai fi murit." Și adunându-se mulți arherei, au cântat salmi deasupra gropii și au îngropat în stitele moaște ale marelui plăcut al lui Dumnezeu Vasile. Cântând și slăvind pe Dumnezeu. Pras creștini, trei datorii avem ca creștini de îndeplinit în această zi a anului nou. Mai întâi de toate trebuie să-i mulțumim bunului Dumnezeu pentru toate darurile care ne le-a dat în acest an și pentru că ne-a mai așteptat și anul acesta ca pe zmăchinul neroditor și nu ne-a tăiat. Al doilea, să-l rugăm ca în marea sa bunătate să ne învrednicească să putem și noi scripe pe hârtia albă anului acestuia în care am intrat cât mai multe fapte bune, plăcute înaintea Sfinției sale și noi să le facem. În al treilea rând să-l rugăm să rămână cu noi în anul acesta nou în care am intrat să nu ne pierdem fără lui să ne ajute și să ne ocrotească. Căci numai din ocrotirea și ajutorului Dumnezeu putem să înaintăm în viață duhovnicească pe calea mântuirii. Să ne amintim, iubiților creștini, în ziua de astăzi, când noi suntem fericiți că cunoaștem pe Domnul și ne îndulcim din darurile sale în sfânta sa casă, în biserică, și vai că sunt întuneric și nu văd această lumină dumnezească și nu pot gusta din hrana duhovnicească pe care o gustăm noi. Să înălțăm rugăciune și pentru ei, să-i aducă Bunul Dumnezeu pe toți la sânul bisericii, la Maica noastră. Să ne aducem cu gândul la atâtea suferințe care sunt pe pământ cât sunt prin închisori, cât sunt bolnavi în spitale, ce chinuri îngrozitoare suferă, cât copii orfani, cât părinți, bătrâni, oropsiți de copii, câtă suferință de tot felul pe pământ și câtă suferință mai ales în muncile iadului, unde se chinuie sufletele nepregătite care le apucam moartea nespovedi și ne împărtășiți. Noi creștinii avem datoria sfântă să ne gândim la toate aceste suferințe, să plângem pentru ele și să facem tot ce le stă în putință, ca cel puțin să mai ușurăm pe unele suflete din aceste suferințe. Lupta noastră a tuturor trebuie să fie îndreptată spre aceste focuri nestinse, spre aceste locuri de jale, așa cum au fost, și-a noștri, Sfinții Părinți. Deci așa cum ei au trăit și s-au luptat, să privim și noi, zice Sfânta Scriptură, la sfârșitul vieților și să le urmăm credința. O prea milostive, prea bunule și iertătorule, Doamne, din marea bunătatea Ta ai dăruit cu totul nou, venind aici între noi pe pământ, ca să ne arăți drumul, să ne îndrepți pașii pe calea cea dreaptă. Fii cu noi și de aici înainte. Călătorește-ne, ne ca să putem toți ajunge acolo sus, în cetatea cea împărătească, căci la tine ne este toată nădejdea noastră. Și pe tine te căutăm și te dorim în vecii vecilor. Amin.